بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین سبحان ربک رب العزت عما یسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تیر شوی درکی ومند ترجمه تبق اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد اے اللہ برکت راولیگا محمد صلی الله علیه و سلم باندې او پتا بيدارو ته محمد صلی الله علیه و سلم باندې د برکت متعلق تفصیل ممکنه او برکت ته ته الله خپل پیغمبر باندې برکت را دي غلو بللوې برکت قران او پیغمبر تابیدار باندې د برکت دعا او سوالو د پیغمبر اصل تابیدار اغدي چې کوم د الله رب عزت تا کتاب تابیدار دي اوجد الله رب العزت کتاب تابیدار تو وګړ دي نو خلک د برکت خاوند دي روز پرتی وای دی الله کم برکت وای کما بارک تعالی ابراهیمه وعلى ال ابراهیمه لکه څنګه چې تا برکت را دی غلو پیغمبر ایبراهیم السلام او پتا بيدارو د ایبراهیم علیه السلام ایبراهیم علیه السلام ته کم بارکت الله ورکړو دا تاسو بمنګ د قران نه کو ابراهيم عليه السلام له الله رب العزت چې کوم برکت ورکړو ما او تا نن په موږ کې یادو ما تا چې قران وایو د قراني کریم تلاوت کوو بده ابراهيم عليه السلام نوم بار بار راځي ابراهيم عليه السلام ته دا برکت او دا مقام او دا عزت دا تاسو مهاله شو دمر لوی عزت دمر لوی مقام ایبراهیم علی السلام تعالی ورکو چې د آخري زبانه کتاب قران مجید په هغه کې داغه تذکری موجود دي په مسجد ابراهيم عليه السلام تذکره موجوده د دینه بلغت برکتسته دا وړېروي برکت, برکت والو کنا دا برکت ابراهيم عليه السلام په توثم لاو شهو راځي چې د الله دی کتاب نو تپوڅکو اے دا الله کتابه ابراهيم عليه السلام ته دا دمر لوی برکت او دا دمر لوی عزت او دا دمر لوی مقام دا به کوم خبره مه راو شو سورته مريم بلکې سورته انبياء صورت سورته انبياء برکت ایبراهيم علیه السلام ته میرا او او دا برکت ما او تا تم ملاوي ديشي کچري منګه هغه طریق اختیار کو کم طریقه باندې ایبراهيم علیه السلام ته برکت ملاوي شهو سوره انبیاء ولت م سی पारा آیت نمبر 50 وروستم سوره انبیاء ولسمج 12 ایت نمبر 50 15م وا ذا ذکرم مبارکون وا ذا ذکرم مبارکون انزلناه افانتم له منکرون ہوئی وا ذا ذکرم مبارکون او دا قران ډیر د برکت او د نه ته کتاب دی انزل الله الله نازل کړی دین اطان تم له مونکرون آیاتو د دې د برکت نه انکار کوي رځ کومه د برکت ده انم نه مونکر د څه نه دی برکت خلقو خلقو بلسته وره دی تشي خودو تا يارا جولان دولو تا نو قرآن وي افا انتم له منكرون آيات آسو دا دي اغا برکت نده پیجندل نوار پسي وي دي اغا دي قرآن اغا برکت سده برکت پیجنه ابرائیم علی السلام لالله ورکڑو نوار ور پسي آياتو گوره ولقد آتینا ابراهیم رجدو من قبلو او ب شګ ورکړوم براهhimیم اسلام تاام رو د پو هم قابلجیت من قبلو مخکې د نهبوت نه یا مخکې د بلوغ نام وک علی مین او منګه پو ب په د باې عالی مین خپوه او منګ او د زنخ خبرمونږه دخه منتهدا ذا بارک کی پتا وا چې جا زیاده برکت والا تړای دی هغه برکتی خبر استوې د کوم خبر باندې ابراهیم علی السلام ته هغه برکت او مقام او مرتبه میلاو چې په موږ کی تذکری کیږي په قران کې کی تذکری کیږي بچو لخلق دې دی ابراهیم دا کوم خبره وت میلاو شو د برکت دا عزت او دا مقام او تبته میلاو شو اذ قال کلے چووی ابراہیم علیہ السلام اخفل پلارتام و قومی اخفل قومتام ما حضیث تماثیل اللتی انتم لہا عاقفون ما حضیث تماثیل اللتی داست شکلو ندید ان ایکانو بندگانو اللتی آغا انتم لہا عاقفون چتاتو تدیب احبادت کی اختی ہیں عاقفون لکه تننګه چې او مووتکف اعتکاف کوون کې په جماعت کېلسولېئ دغه شانې هغوی بهپغه درګاونو کې دربارونو کې مزارونو کې به پرته ابراه السلام د خپل قوم نه او د پلار نه تهپوس کوي چې تاسو ددي را عبادت ی کوئ د نکانو بندگانو شکلو جوړکلی وو او د هغې هغې ته به اوازونه کول ریتے بہ رمضان چھوی ابراہیم علیہ السلام ایدا کار ول گوی تاسو قانون اگ یوے جواب کی وجدنا ابانم وجدنا ابانا لھا عبدین مندل دمہ خپل مشران خپل لار نیکو لھا عبدین چاگی بد دی عبادت کو من تہ قلو ر پتہ نشتے کو زمنگ مشران ب کوونو ته د چا نه سپوس کې چې دا کار وې کوي دا پلای کار وېې کوي دا کار د دي سره تا لخصساتی یا د عمل سره تع لخصساتی یاره وي ټوله دنیا کوي نو ووا ما سه پ دلیل دخورآ نه خر ما ماسه پې دلیل د پیغمبر نه و خای و ول غو نه پوهږيته د نظرردي وي وي ول یغې نه پوهږيته د جواب هم خورآ کړه دی بیولی دمګ مشران نه کویلت اوول د ادم رلو لی مولیان جی ددم رټ پټ کی جیوال دی ابراهیم علی السلام ته تاسو کی تاسو د دې عبادت وری کوي مال په دې چې الله حکم کړه دی یا زمانہ مخ کی ته پیغمبر ته ویل دی دا ونی دا کوي لازم نه یو ته وجدنا بانام. من په دې کار باندې خپل مشران مونډري دي زمون مشران اومه دې تکول ا وبي دې خدایوبخي یغي بابا دې خدایوبخي ا باندې دې تکول و يا ا وبي او بابا په دې کې لږه دې ز ا ا وبي او بابا زال باکور کې دنیوي ماملااتو کې اده وي دین په ماموله کې بتا ا وبي او بابا نه اده دین په ماموله کې بتا الله او دی یاده انبييا بياده صحابه اکرام بياده قالوا نویدی <و دي> وجدنا ابانا ابراہیم علیہ السلام ته جواب کی وی منذلی جما خپل خپل مشران خپللار نک داه دی چا غیب ددی شکلونو عبادت کوو دغه نیکانو بندګانو عبادت وکاو ها اوس دی ابراہیم علیہ السلام چریه توي وجدنا ابانا ابراہیم علیہ السلام ته څه ویچ ها بس بس صحیح دبره چې مشرانو لو کوو نو ګره بیا بده کی نور سنیشم وره نا ابراهيم عليه السلام وتوي قال اور تو ويراهيم عليه السلام لقد كنتم انتم و اباؤكم في ظلال مبين لقد كنتم انتم बेशक و تاسو و اباؤكم استتم شران في ظلال مبين په کاره ګمړای کی یي کی आवाज دی ښا یي کی आवाज دی قوم لګیا دے شرک کوي قوم لګیا دے د بوتانو دنه ګانو بندگانو عبادت کوي ابراهيم عليه السلام وایي تاسو ګمراه یاست تاسو او مشرانو ګمراهو برکت دې توې خا دا برکت بتا ته په مفتو نه ویلای ویږي برکت بتا ته په دې ویلای ویږي چې تمه طلب بیانه کئ تمه طلب ډټ کې بیانه کئ یا رتره دي په ګړډ کې نهي صدا ير دي په ګړډ کې پرتیو بودا کوو را سره خپل خپلوان باګړټو کې دا بوشي دا بوشي دا بوشي نا یریگا مو یریگی به مسلی رب یریگی نو تو مسلہ ببیانے ابراہیم علیہ السلام پشاندی لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ظلال مبین اشتر گئی تاسو تاسو اگورا لقدیویلے دی او بیا کنتم بیا انتم دیتا گوری تاسو اوستاسو پلارنی کو خواقی دائی کار کړی او را لحاظ دین په معاملہ کی لحاظ نیشتی دین پا معاملہ کی لحاظ نیشتی او لین ذکا چی نو حضی سلام ده خض مشرک ده زویں مشرک ده قوم مشرک ده او چې کله آغی پا کې کی غرب شو که نا کشتی تا ونکتو غرب شو او گو که غرب شو او به رازلې نو علي سلام بچو درنا کوله تابدار مرګرو نو علي سلام ته الله ته وي چې د دې ظالمانو نقلاص فن الحمدلله هوا الحمدلله الذي نجا نا من القوم الظالمين شکر دې الله چې دې ظالم قوم نه د اخلاص فلم ظالمانو نه د اخلاص فلم هذان مرکو څوک دوی وه هلبا او قومو دات ابراهيم عليه السلام لار مخامخ ولاړ دی پلار ولاړ دی قوم ولاړ دی رشتداران ولاړ دي او هغه تهوي ل کوون انت با وګمپې زالې موبي نن مونږ د خلک ي یاره و ستاسو چا پپریانو د لژوي دیره سخته ده وای قران دی نه دیویللی که نه تا بهې خبرې نه کول ته چې وای د کوم ولا تادارې چې د کوم میانو چې پهتونونه کوې ټولو مغي دغه به شینشینه غړ غړ کوي او خلک ولاوي نه مثله نه او ایزان تا دا انبیاءو آرسان و دا ابراهیم علیہ السلام پا انبیاءو که او که نو ابراهیم علیہ السلام قوم تا والار ده خب پردان تو کلی بسا نکی دا چا نیاز نکی نن خو مجیبت داده که امامی کو استازی بس خنکو زین دایی چه بس دا با جیسی لکه غوا بس دا با زمان غوای نا علم بای استاز اغبا تخپل دا شاگردان و اطلاع کهی غلطي بو غلطي بو تفاقوت کوي چې دا غلطي په تاسو کې ده دا غلطي په تاسو کې ده دا د ځان نه لري نو کوي استاد غ کوي ټول شاګردانو ته په یو خبر غويده او دا کاری ور دي په وګ او وګروی وړو تکار شو ځنه کو تکار شو ځنه نو تکار شو او دا پابندي و لگولاو چې دلته برځي او دلته باندې ځي دا چې بکوي او دا چې بنه کوي دا دوی وسطی کې تکار ده خپل تبخه کوي تا وی په ورو کې تکار ده خپل و ا م م ج ت ب ق د خ ا ی م م ج ک م ت ب ق خ ا ی و ل م م ب ب ا ی گ ان ش ا ل ا ک ی د م خ ا ی و ا غ ی د ب ع م ل م خ ا ی چ ا ق ی د ب د و ر ے ع م ل ب د ا س ی ج و ر ے ا ق ی د ب د ق ر ا ب د ا د ی ل ے س د ع م ل ل ا س ل ا ت غم غام خاادی به د نورات سلام د خوونې مطابقې غ هم خا ته کوې خپل خپلخوا او د خپل مځې او استستااس پ پا خله پټی لګي د مدرې باجي په پا خوله پټ لګ چې د خپل جوړبه کې مونته فیس میلاږي که نهفییس میلاږي او بس که ځان ل سه کوي جو کوي نو که په پا... که ډمتولت ی که شادیالته دي او که وجودو لې کارته ځي زی نو وړېفییس میلاږي ز م دا مدرسې نه د کم استاس چې شاگردانو ت غت نه کوي پداسینه راووباندي یا په عمل یا په غلط عقیده شاگرد دي یا شاگرد دي او هغه با دي ګردي او جوړوباندي دجل نه نن پکې الټچ دي خونه وړي دي او نن پکې مخبار ته ولي نن پکې مخافظه ده ولي او دا کوي او هغه او دبر رسی جنيب يو یا په کوم ته لي دا چې جنکاي دا دا سبق ویلی منيشي نڅي په دبر رسي استاد یا دبر رسي باجي او هغه تغذکی او د بوتستر ګرو بس تا وی دی په دغه کې تا کار دی وای دا به استاد اسونه دغه به دکان شو دکان د مدرسه نشوا دا تش د پیټونو د پاره دکان کولاو کړل را راغونډوا نور د خلکو د عمل سره شاگردانو د عمل سره کارلی وای راشه قران وګوره ابراهیم الرحم څنګه لګیږي د خپل قوم ته قوم ته لګیږي مخامه خبره کوي مثلا وای نه او الحمدلله دا, دا د جممااعتې شاازو تولیددي اوس نه چې مدرسې کاغ د زننووي او کاغ د نېنووي الله گانان ووي کې د جنکووي زمونږ کوشش دائی شاگرد آغا شاگرد دے تولا دا چې په شاګتغ شاګر دی چېته لاقیده سمه کې توله عمل سم کې بیا راغې تاله سه دی د صرف سبقله دیدهکړ ل دی عمل ل نه دی نو لات اسلام ساب به اراام و اصللا څنګه وکله نو اسلام لکه چې څوک نبی اسلام بوتي د غاړه د دې د الرکا د بوتي د غاړه د الرکا <سؤال> <سؤال> لیر <سؤال> بيتي کو ډېر مسلمانې دو لیر بي کو د دې نورو لیرکا نبی اسلام پلار ترې دو او دماشم یخته د ماګنا غټو درست نه واړه کړو نبی اسلام ولا بصرلاس کې کو او اې داد د دې ماشم کور کم دي کړي کارې چاتو کنه وې استاد به کار نه تاتي وې پیغمبر استادو کنه معلمو معلم لوی معلم د معلمین معلمو ساتھ لے ہوگا نا. کار ساتله وکړه انبیای رسولو ګر ټولو عمر انبیا او خپل قوم په کارونو کې کار ساتله دي باقی ده کې ولا کار ساتله ده په عمل کې کار ساتله ده استاد دا بالا څنګه استاد دی او به تبو وایو دا چې مدرسيډه کې کډی دي مې زمنګ سره په مدرسه کې 500 تا ذات ده 500 تا ذات ده ایداره ته وای چې 500 د پان کې مسلمانان شته پنه پهکې د الله د الله ول کادار ش دیته چې پان سو د ما سره پ سوواړه دي ې په فقط لګ و ما ته پهې صرف پېنه بې مسلمانان ته وخوا د الله د ول تادارغ پان ته چې کپارې را جم م کړړي خلک کې لیکن کار والله بې یو تن دی ځایمه شاگرد دي یو دي لکه تای یاین صاحب یو یو شاگرده یو تنده لیکن نر ده نر واقعا خپل د استادانو په نقش قدم چریدل دي کومه مساله چې او د استادانو خپله ده خو په ډام توکلی بیانې د ټول خلقو په مکه توي د ټول قوم په مکه وایې انی امانتو بیربیکوم فتمون آمنتو امانتو بیربیکوم فتمون شکه مع ایمان را وړه دی پره ستاسو باندې کم ر چې تاسو پیدا کړي غرب باندې م ایمان را وړی پس ماون په کولا غګونو اوورئ پس ماون نه دا نهج او ګورډ کې نې او بس ځان کاره کوي نو نه نه ملببه په بیاې تووک په کې جغې په کې د شاد نوم ناخلی شاز نوم ناخلی د خپل د استادانو نوم ناخلی د خپل دشی خو نوم ناخلي او بس په دي طریقه باندې نه نه تخپل جماعتنم د جماعت شاعت توحید و سنت لاغ دور لاړ اپو خانه دورو چې پنځپیرت نوم کندلو او الحمدلله پنځپیرت نوم د غیرت نوم ده د غیرت نوم ګرځیدل دي چې کمزکی خلکو ایدا پلانې پنځپیرې له لانکې پنځپیرې ده لوک خل بیاان شغت دی خاون دا پنج پره ده دا پنج پیره دی او ثان غت دی بیانو نه کووره ساوتته دی پهخواې و خوو چېدي به زلم زیاتېګ زمونږ شخ شخ د پنجپر رحمهغ الله چې هغه سره ټولو بر زمونونه او دا وکله وکله ل نه ن الحمد الله غ بانو نوم چې دی خلکو باریبد لږي خلله والله نوم نیشانو رکو نهدا یاد لروي جبرکت غواړی د الله نه برکت به په بلایوي کې پتو ته توحید او بیان د الله د توحید په بیان باندې ابراهیم علیه السلام له الله څخه له برکت ورکو کما بارک تعالی ابراهیما وای کنا تاسو کما بارک تعالی ابراهیم الګټنګ جبرکت ورکړ ابراهیم علیه السلام والا علی ابراهیمو تبی در ابراهیم علیه السلام لګټنګ چې د برکت را لګړو په ابراهیم باندې ترنو برکت تو او هغه برکت داو وای په لإبراهيم السلام قل قوم توي لقد كنتم أنتم وعبدكم في ظلال المبين بشكل یی تاسو تاسو مشران په کاره گمراهی کی گمراهی ته دا شرک ته لویه گمراهی هغه شرک ده لکه قرآن ذکر کوي سورته احقاف کې ومن اظلوا ممن يدعو من دون الله مل لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم من دعائهم غافلون ومن اظلوا سورته احقاف څخه چې می مخ آيت نمبر 5 سوق دغه غټ ګمرا د اغه جانا چې را مدد شي وې د الله نه تي و نور تام مين دور الله کې امام ابن کثیر رحم الله عليه مين دور الله کې انبيয়া شهادا اولیا ملائک دو شانتي جنات مين دور الله کې ټول راغلو الله نه څوچې اچا ته ماواز کې نه دا ګمرا دے الله نے نہ بلغ غمت گمراہیش کی ابراہیم علیہ السلام او توئی تاسو او تاسو مشرن کو واقع دی غیر اللہ او دې نه کانو بندگان عبادت کړي د الله نه سیوا د غیر الله عبادت گمراهی دا او کدا کار کړي نه دی گمراہارو قوم چدا دا بلی دا مطلب ہے نہ او فسان کار نہ وکنا قوم چدا ووریدو دریو ته توئی قالو اجتناد بالحق ا توبرہ شتوره انبیاء ایت نمبر قالون ورته وېقوم قالوټول پهجمېیا شوه یو یو واخ نه وه یو وله نه وه کااتې ته خال کوي یو وخله نه وه ګړې خولی و قاللووي و قالو توول ورته به په جېګیا شو ورته و ا تننابلحقې مان دا میر لا و ته مونږ سره شه برې کو ته مونږ سره ګب ش لګې تا ته کو وي کاېسه حالکه زمانگا بابا تا او زمانگا بابا گانو تا او زمانگا نکونو تا تا سوچی فی ظلال مبین تا دا تسکی رشاوی که دا تس خیر خدای ای کنا تبیت دیو برابر دی ابراہیم علیہ السلام و طبیعہ لگیا شو قال ورته ابراہیم علیہ السلام بل ربکم رب سماوات والارد بلکہ ساتو رب رب دا اتمانون و رب دزمہ کی دغا طره نه چې د هرې پیدا کړي دي حالله ذلك کوم من نه شید دی او زه په د خبره ګوایم چې تاسو مشرکان په خبره زه واي کوم چې تا په ش کې شرک شې مبتلا مقصد د خبرې ده اوروتو بیا تراخیره پورې تفیل کي نه ابراه اسلام چې الله براقت ورکړو په په خبره د توغید بایانې کړړو دغ شانې صورتې مری وورئ. سورت مریم سورت مریم آیت نمبر 40 آیت نمبر 41 قلتم اطي باردا برکت غوڑی هر څळे برکت غوڑی زنانې دعا کوي الله دی برکت وکړي برکت ته وایي هغه برکت خپل د بچي لپاره او غاړه وایي هغه برکت یې الله زموږ وبچولو ورکی چې کوم برکت د ابراهیم علیه السلام لپاره کړو ابراهیم علیه السلام لپاره الله دا برکت ورکوو چې قران کې بار بار تذکيره ده یې سوره مریم آیت نمبر 141 اذکر فی الکتاب ابراهیم بیان کبه کتاب کې ابراهیم علیه السلام دا ذکر وکړ پیغمبرات ان د وووکان نهقانه نهبي هم پ شاه ډېر رشيې نهبيو ډېر رې نهبيو او راې پ کوي داګورهڅومره لوي دا پرکتو ته په سم لا شو قال دی بي کله جووي ابراهhim م سلام خپل پلارارته پلار ته لړ ده مسله ذکله مور ته به ووي پلارار ته به ووي دی مسله مور ته به ووي پلار ته به وي رشتتدارانو ته به وي چم ګاونډ کې خپلو خپلووانو ته به وي دا ده چې تععلم وکو ایلم دی وکړو او بیا ګرې پهماماتیانو پس چې کمځای کې به ما ته معېلاو ک چې ډېره طرخام میلاږي قسم پهله زه چې دلته مدرسه شوک ل به دیګشنغاې کې د دی مردانان محل کې انسان او اووې مخته راي چې تا سره جمعمات نهشتې او مدرسم دومره غټته در کوې نه چاته کې او ما نه که مدرسه وړه ده خیر کور کې ب کوم او داس بهتهکه چې زما په کې د او صدو فد ته شوه زما په کې د پاتې کې دو فیدهسه شو چې بس کش ولا به استاد پاتې کېږي و دا دغه مدسه ده د پهې مدرسه کې س کېږي بصي ورو تا دا قاعده او نازراو يې بس داب کې قوتلې کېږي دا عالم کار وداي چې وسط شمدرته چلاوه نه دا کار وداي چې هغه به فکرمندي هغه تر به غمي هغه تر به فکرې چې يا خدای پاک د بدی دې کې پاتې کېګم او خلک ګره د دین نه خبر نه دي خلکو ته سب خير ونه رسېدلو خلکو ته سب فائدہ ونه تا, تا دا. دا سر دا ورو نه چې په اوځي کې پاتې کېږي نا انتظام کیگی دا اوست انتظام نده فکر لگه دلیل الحمدللہ مسلمانان زنان را جوشیدی وران اوی دا زمانگا زیمواری دا دا زمانگا یو زیمواری دا بلکه دا هار عالیم پستر دا زیمواری دا چپ یوزه کی دا پادکیگی نو پا دا معنی دا دغزی اول حق ده رستو نو, نو, نو نور حق رستو ده اول حق دا دغزی ده چی, چی دا پا دغزی کی پادکیگی چی دا دانا خلقو دا خیر و رزی. د بس تش په پټکی ځان ملا کړ نو زم د استاد خبره وي په پټکې ځان دټټکی نه خلاص کړ دی د تاارې قابل دی غ بس پټکېال دی نه ځانې د تټکی خلاص کړ خبره نه دا کار به نه کوي عام آب خلکوته ران به ی کهو خپ یوکه خوشحالی زمونږ نه ل خله خپ دي پهې مونږ خو چې چا سر دنیاوي توانان نه دی خوب په د دین نه نه په چیرته دا استاد دې ته خبره کړي دا دای ولدي چې وکلا دای ولدي چې دا خبره دې نه و په کار دې په کار و دا دې څه په کار و ا د نور مولیا یون شان ته خبره کړي دې بل شان ته خبره کی د څه په خبره کوم ز چې کوم خبره کوم زید الله د کتاب له کوم کچا غلطه ثابت کلا زب مافي و واړم زب توبه و غتم او چې غلطه خو ځک ثابت بس خپل هغه غلطه ته صحیح وي هغه صحیح ته غلط چې مونږه قرران به نو زمونږ قآه خبرې ته ته ووي و داسې خپل ق تاغ ووي دا تا دا ته د و دا پو دی لیا دی د تان <تصفيق> نه <تصفيق> زای ای ورت د قیمت به راي قیمتې به بیا لا ته ودرېږو هلته به بیا د صحیح او د غنت پته لږي او مونه د په خبرو د چا په مخالفت د چا په بد ورو مونږ قرران نه پرېدو مګ ولله کتاب وو یو ورې د کی جيو زرانه ونی نه یو ناري نه ونی نه مګ باغ یو تنت بیان وو ورته کوم دغه کومه او دا یو رد په اړه لیکيای وو تاسو ته دا ومه چې تاسو نو تپوس تپوشکی تاسو نو ونګ تپوشکی الله بدل تپوشکې تر دې پوره چې کله انسان مړ شي مړ شي دلا پکټ پروت ده دلا پکټ پروت ده ملائک پزراشي او صورت انفال که او صورت سجده که را دی چه پده مخ مخ او پده شاش آوال سپیڑه ورکی یدرگون و جوه هم وادبار هم قبر عذاب شته و کنیشته زیمه تا خود قبر عذاب یاده زیمه چه ده کت عذاب هم شته دکه انتان چه پده کت پروتی کنه او ده گنانگاری او ده طولو مار قرآن تشا کری او پا قرآن وارو پا ده خبری کری تتا پده کت کم ع قبر عذاب نه مونږ لږیمه پنځپری داله بکان پنځپری چې به د قبر عذاب نه مونږ قبر عذاب حق دی د قبر عذاب باندې زمونږ د ټولو ایمان دی مونږ وایو د قبر عذاب نو مونږ د کټ عذاب مونږ په کټو کټ کٹ کلام مړې پروت دی او قبر عذاب شروع شي دا قرآن ثابت دی قرآن کې راغلی دی الله وي یذریبون وجوههم وادبارهم ته پیړول را پری دی گزارون ولارا پری په دې مخ په شابه باندې وله په بدره ټایم کې ملائک راش وی غي پراباندي کی واغي ولجدا څه پیډه ور که کنه نو غي ور دوري وی قران نو اله شي تاسو پځي کی قران تاسو کوي دته نو قران منوي لیکي دو تاسو په محل کې څوک استاد نه و راغلې څوک بیانون کې نه و راغلې چې قران یې بیان کړه وي نو مردان محلې وانه تاسو به ځوای الله اللہ بمکی دروگ چلی گی تا پریشتہ بمکی دروگ چلی گی چوڑ گو چی نا مو گوڑا خبر دیو مو گوڑا خبر نه قرآن زانت تا قرآن نا بے لی دو تاولی شی تپوس با کی گی بیا لگ اگو رئی صورت زمور اگو رئی صورت زمور اللہ با زنہ تپوس کئی تا تا خبی غمی زنہ خبر یعی نو ځان خبر کوي اگو رئی قرآن صورت زمور اگو رئی. آیت نمبر 71 آیت نمبر 71 سورۃ الزمر تنظیم شتمتی بارہ دا 2412 آیت نمبر 71 سورۃ الزمر وثیقا الذین کفروا الی جہنم ظمرا روان بکړل لسی ته کوئی ووب شړل لسی آ کله کفروا چې کافراندی الی جہنم ظمرا جہنم طرف ته ډله ډله ح اذا جا وک کله ج را شي دی هغ غ او خط اب وابوا کولا و بکړی شي د جاننم درواې الله د جاننم درواې دا کولاو کولا وکړه شي د جانم په دروازو کې به میک ولاړي چو کدارانې فرشتېټیک شو چو کدارانې فرشتې به ولاړی غ کې مردان معې والو وقال لهم خ نه وبو ای دا غناري نو زنانو تا چې د جهنم په گیټ کې ولاړ دي د جهنم په دروازه کې ولاړ دي ملائک بو توي چوکیدارانه فرشتي بو توي دا غناري نو زنانو ته بو وي علمياتیکم رسل منکم اي نو راغلي تاسو تام سوکاستازي سوکاستازي نو راغلي سوکاستازا نو راغلي بیانون کې نو راغلي صد د پاره يتلون عليكم ايات چې بیان کړه به تاسو باندې دربايا اتنام استاذ علاقیتا استاذ محلی تا تو ګستاځ نو راغلی چې تاسو قرآن بیان کړه وې تبوای نه تاسو په کې په کمزکی ته جهنم په گیټ کې له جهنم په دروازه کې بمندنه قرآن تاسو کېږي د قرآن د بیان د قرآن د درس تاسو بدل کېږي او تاسو بيغمه تاسو یوازې مونږ په ستش مونږ نه کوم په دغه مونږ نه به خلکېګو تاسو دا خیال له چې مونږ نه په لری ورځې نه به به خلکېګو تاسو دا خیال له چې مونږ د رې په میاشت کې منزونه دي تجوزونه دي دغه شان دکتونونه ورکو او ګګړي و شو ګګړي تا زمون د دي خلکولووی خیرراتي خ چې د تلی خیرات الله شااب بهګړي پااس کوې به چپ ګاونلوشي طب چېبد دا ت ته تنګانېعلکړي دی نو نو دا دا عمل ل دی دا ګورات سا وي تپوس بدل ل کېږي د آ خو دا دا دا دا دا دا تا ډیر منځونه کړي تا که ډیرر خیرتونونه کړي تا ک ډیرې روجیې وي تا ک ډیر اجونه مرې کړي خو په خدا م چې قتمې د قرآ دې خبرې کوي کوي دځان نه خبره نه کوم و ګورې پ خپله ته وګورې د قرآ د هواله دا ځای در سرتمې پااره را واړه ی خپله وګورې د جا ن په دروازه کې بهزنه د قررانتهپوش کېي تپوس بده نه کېږي چې ستاسو په ځای کې قرآ نه بهدو تهکه په نور محلوکې نه به ینیږي په کې نو تنته خو بیایانېږي که نهته به وای را ش دی قآله را ش دی قآ له بیا به مان کوئ بیا به جاړي اوته وی مل تهپوس کوې یت لونه کوم ر دی کوم چې بیا دی په تا باندې دوونه در تاسو یون زییرروونه کوم لقاو کومذا سوک نو چې تاسوی رالی و د دوی ور ته اقات نه قاللو دغه نې زنان نه ب ووي ناخودشي ویللی که نه لا خولی چې ویلله چې یاله نه مو خوړو پس درس پس ترګونه دللی دللی مونږه درته فژلو نا انکار نه شي کو قالو دغه نارې نوتهنا نه به بالا یا الله ب شکه بالا ب ش مونږ ته قرآن به قرآ بهې دو غلا په ستازو مونږ ته قرآ به نه حقت کلمت العذاب لیکن ثابت شو حکم دذا عذاب کاپې رو باندې ته پځان بگوای چې دا واقعي موږ د عذاب مستحق خلک دي دا ناري نا نو ځان نه بته وي د جهنم په دروازه کې ووي چې دا واقعي موږ د الله د عذاب مستحق خلک دي موږ عب قرآن تر ډېر ظلم کړل مو قرآن نه دی اورېدل چې کله دی ووي چې موږ د عذاب مستحق خلک یو نو رسونه ووته ملائکه وایو چې ورته ووي قيل ادخلو ابواب عب جهنم حکم به شي आवाज د اوکړې شي داخل شه د جهنم په دروازو کې خالدین پیام هميشه مې شبې په دې کې الله هميشه د پارو په دې کې وبئ تم تل متکبرين بد دې دې د قبر جنو خلکو چې د قران نه تکبر کوو د قران دې دکړې نه تکبر کوو د الله د کتاب داوره دوه نه تکبر کوو ولې دې ارجتي کرا چې سوال جواب وتیشي چرته د بلاني کې درد کیږي وی موږ په موبایل اورو موږ د پلانې مليته بیان اورو په موبایل باندې په یلا ویری دي چې قران بداکه شانتی زکه وي ته په موبایل باندې اوري موبایل باندې بدا دا موبایل باندې جوړی زیاته فزکه وي دا ز په موبایل دا اوري دغه تاسو مریز تکلوګه ته ماته دا وای سمریز تکلو دي وکلا دا یا ساده چې تاسو په بهاره نو إبراهيم عليه الصلاة والسلام لالله بركة وركرة و بسه و دي بانده سياغا خفل قوم تا مسلا بيانك لا تا سم دا ويما سي نارين خبر شوي دا زنانا خبر شوي خپل خفل نارين دي خبر کی خپل دامان دي خبر کی دا توحيد د دي مسلاينا دمون بدي زنانا و كده شئي بل عرز و دي قاري مومن سي باو دا غشان دي زمگاز بدر مدرسي نوريوي دا غي من يو تنظيم جور کو ددي تنظیمی باقیده نه چې یو تنظیممي نه مطابق بدی د دو کار د دو درسونه د دو پروراونه او به ډیر په اتفاقور په اتحاد سره او دغه شان پاغه تنظیم کې زمونږ منسم شاملله ده دا چې څومره زمونږ مې بدی زییوونوکې نو تا دو سرهبط دو سره بد چې زمونږ د پروګراامونه به زمونږ یو وي زمونږه درسونه بر ټول ی زمونږ به ټول یوب یو ول سرزیاتېټړ شي به یو او په دی سره به داه چې زمونږ دا ممسله زمونږ دا میشن زمونږ دا کار به مخې تخورېږي او داسم الحمد الله په ان نووکې راغې نودیسې به نارې نوک هم را شي زمونږ خو بچوکې به را شي زمونږ فات کې به را شي بیا زمونږ کم زمونږ ن زد مدارست دی او هلته دقرآ ترجمې کې نه خپل بچي باغد ک داداخلېلول ته به خپل بچ په ک دا لم چې د اد او نامه در کوئ هلته به قرآ زده کوي هلته به د الله کتاب زده کوي او دغه ولهما او سره زده کله به کوي غې ته به لی ته خوونه او نسیات کوي بسې دپاره زمونه دا ترتیبمونه شروع کله د ډېر وخت نه دا در او د در سره زمونږ تنظیم نو الحمد غم جوړ شو زنرانله په کار دی چې په میې ددي بیا شورای په میې ددي د را غونډی دی د ټولې زنانو به غلا راغونډيږي او ځای به منتخب کیږي او غوږي چې به ان شاء الله به د ټولې زنانو یو کتم ته میاشتي یو مهانه اجتماع وای او دغه میاشتي مهانې او تربیتي پروګرامات وای نو بیا کی به ان شاء الله بیانات هم کیږي او په اخر کې به کوم یو بیان کماو کوو که قارې مؤمنته ورو کو یا بل عمرګری عالمو کو ولدا ترتیب به ان شاء الله د پیر د حاضر زمنګا ټول یو متفق روان دي ټول مدرسو کې اورېږي کیږي دوسې به زمونږ محنت چکم کم پرورامهې به زمونږ د زنانانه ټولی یو ته را جم کېږيله زمونږ ټول له توفیخ را کي او الله د هغهه بااکت مونږ تسیب کې چې کممباراک ابراhimیمله سلامله الله ورکه یاراده خو زما دا چې به به پهد تفسیلي خبره کوم وخت چې د هغه د اجازت نه را کوي په دغهور به فا وکلله پاک د مونږ ټولو له عمل کولو تووفخ را او الله پاغ د زمونږ نه دپورېکرم خدمت واخلي او الله پاک د د توید دا مسله د سنت دا ممسه د الله پاک دمون په مدرسو ک او په د اللاپو کې ی په پرو شنغا کې دا د الله او الله پاک د د دی خیرونه بررکتونه ټولو خلکو ته حتل او ټول خلک د الله پاک د ققرآ د خوند نه خبر کې اوبت دا د چې خلک دقرآ د خوند نه خبر نه دی خلکو ټولو ممولان تختتي اوبونه قیسې او بونه دن یوتهورلی دي په دغه یاد کړی ي دخلت القصص تر عادت شي دي او د قران تر عادت تدي الله دې د قران تر عادت کی چې د دې قصو نه تو بغار شي او د قران تر جسو کا دت شو کنه نو بس هغه بیا به ګره بل څه فن نو ور کوي چې بس د قران درس کې دی او ما ورې ده قران درس کې دی او ما ورې ده بس چې دا بیان تمره اوږدلې چې ما ورې ده الله دې موږ توفیق را کړي او الله دې موږ ټول رحم وکړي ربانا تعالی فی دنیا حسنه او فی الاخره حسنه وکنا ذالک منار